Al Syaikh, Al Syaikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanafana b'ulum, wahyia isti ta'atu, kama qaulahu al-Mu'allif fi kabirhi, wa'urba sifat azaliyyah, qa'imah bizzatihi taala, yata'tabiha. Ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala waqil iradati <coughs> <coughs> A, Kata syarah kitanya Wahiyah dan iyalah Wahiyah yani wa ma'naha lugatan dan ialah kudrak Ia ni maknanya makna kudrak Pada loraknya makna al-kuwatu Kudrak makna kuwah Kuwah ha, Kita panggil asal lorak Kita panggil lorah Melayu kata kuwah Kuwah Itu ha, kia-kia asal lorah arak Kuwah tu, Kita kata kuwah Kuwah Ha, gagoh ha, tu asal loga tu ha, kuat gagoh walisti taat tu ha, kita panggil kuasa. Ini ha, hak kita dah ni banyak ke terjemohnya kodra artinya kuasa hmm, tu asal loga kodra artinya kuasa anda ha, tak, tak ada lagi lah terjemoh kodra arti gagah Ha, Jari lah kitab-kitab tu ha, Kudrak erti gagah Kudrak erti kuat Jari-jari jumuh Nah banyak kira-jari jumuh kuasa Kama qalahul <tuluh> mu'allifu Sebagaimana barang yang berkata akannya barang oleh mu'allif Mu'alif oleh Musanna sendiri Iaitu Syekh Ibrahim Al-Lakani Tua mata Dia kata belah tu Pada makna kudrak pada larak tu Makna kuwa dan istita'ah kuasa Dia kata di mana? Fi kabirihi pada kabirnya Ini yani pada syarah kabirnya Syarah kabir bagi mu'alif tu sendiri itu maknanya pada lorak Wa'urfan dan pada uruh ha, Pada uruh bila sebut kata kudrak ha, Pengenalan kita di sisi pengenalan kitanya Di sisi ha, setahu kitanya bila sebut ha, Apa tu kudrak ha, Apa dia kudrak ialah sifatun ha, nama bagi satu sifat dia panggil ni makna isim ni ha, Kudrak ialah sifatun ha, Satu sifat Azaliyatun ha, Sifat yan azali. Ha, yang lah. ha, azali Yang sedia ha, lah Azali Dia tak ibarat dengan tengah-tengah ibarat tu ha, Sifatun Aa, wujudiyatun Qadimatun Setengah-setengah kita ulama' tu itu Ibarat dengan Qadimatun Tak ada apalah Aa, Kita maklum dah lepas itu Bahawa soal perkata Qadim dengan Azali itu Satu kawan kata satu makna saja Jadi yang kata Qadimatun pun baik Azaliiyatun pun baik Tak ada apalah Satu makna je. Ha, tapi kalau kita berlaku atas kaum yang mengatakan qadim dengan azali tu umum azali ah ha, nak panggil nak panggil apa dia qadim tu kena kah dengan yang ada Hak, hak tidak ada mula ah ha, boleh panggil qadim kena kudrat ni sifat yang bahasa ada lagi pula ada qadim tu boleh Ah, malaki, hak satu istilah lagi lah Nak panggil qadim tu koh dengan zak Sebab dia ta'rihnya Qadim itu dia ta'rih dengan Al-qa'imu binafsihi ah, Al-lazi la awwala lahu Haa, ah, hak tu koh dengan zak Sipak tak masuk dalam kata qadim ah, tu kau untuk wala bagaimanapun Senir sekali kita ambil hak qadim Azali satu maknum Ha, iaitu sifatun kudrak Ialah satu sifat Namo satu sifat Azaliyatun yang sedia Azali Sedia Qa'imatun bizatihi ta'ala Asal terjumuh yang berdiri ia dengan zat Mana yang ada ia di zatnya ta'ala Nah ha, Sifat yang azali Yang sedia Yang ada ia di zatnya ta'ala Ha tu nak panggil sifat ma'ani tu, ha, sifat yang ada di zat ZA. sebab tu setengah-setengah ulum -setengah imbarak takrif dia kata sifatun wujudiyyatun yaqan. Itu lagi. Nah, ha, yaq sorah lalu dah sifatun wujudiyyatun qa'imatun. Nah, ha, ada ada sorah gitu. <tuh> ya ta'atta biha, yang dapat nyok yata'atta biha ayar dapat dengannya ya, biha bersifat ayar dapat dengan itu sifat ijadu kulli mumkin ayar dapat mengadakan tiap-tiap mungkin Wa i'damuhu Haa i'damuh Atau pada ijadu Iyalafain ya ta'ata Ya mungkin ia ya dapat Ia ya dapat dengannya Dengan sifat jadi ha, jadikan nak, nak Nak lagi Nak ke desa lagi Ya ta'ata lahu ha, lahu tu klik kepada Allah Ta'ala Haa ya dapat Baginya Allah Biha dengannya Dengan sifat Haa dapat Ijadukulli mumkin mengadakan tiap-tiap mungkin wa iadamuhu dan meniadonyo. Ah ya boleh mengado dan boleh meniado dengan dia. Haa, itulah kudrat mengado dan meniado ala waqi waqi, ya boleh dua atas muwafakat irada. Hmm, apa dia? Ha inilah makna kata tu tidak buat barang yang ia takkan nak Ha itu makna kata atas muafakat irada. Ha atas muafakat irada, atas muafakat kehendak dia menentu. Dia menentu sedia kala. Ha akan buat begie pi. Ha, dia buat. Ha muafakat dia menentu tu Ha, maka kita dah bicara ni Menentu tu dengan irada Buat tu ha, Buat atau tidak Itu dengan sifat kudrak ha, Itulah tarikh dianya Kudrak sifatun azaliyyatun Qa'imatun bizatihi ta'ala Yata'atta biha ha, Kait sikit Yata'atta lahu ta'ala Biha bisifat yata'atta ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ayata ha, ba mengado tiap-tiap mungkin dan meniadanya ha, mengado dan meniadakan ala waqil iradati atas muafakat irada atas muafakat kah no. kemudian katanya wa rasmun dan ini apa ini ambil daripada kata Qawluna wa'urfan sifatun azaliyyatun Ataupun mudah-mudah kata Hazal mazgur minal ta'rif Ataupun Hazal ta'riful Mazkur. Itu sendiri Ini ta'riful Mazkur. Ta'rif yang tersebut dengan kata Sifatun azaliyyatun ka'imatuh Hingga akhir ni Dia panggil rasmun Aang, Dia panggil ta'rif rasam Aang, Dia panggil peta Allah-Allah Ha, ta'arif rasmi Dia panggil ta'arif rasam La bukanlah haddun haqiqiyun Bukan ta'arif bil haddi Sebagaimana sebut dalam mantik Dia ada ta'arif bil haddi Ta'arif bil rasmi Ta'arif bil lafzi Dua tiga panggil tu Hak ni dia panggil ta'arif rasam Dan waha kaza. Dan seperti inilah Seperti ini ta'arif kudrak ni lah وَهَاكَذَا أَيْكَ تَعْرِيفِ Qudrah. <الْقُدْرَح> Supa so, ta'arif Qudrah ni lah Taarifi Yang tinggal lagi segala ta'arif banyak lagi lah ni Segala ta'arif أَلْمَذْكُورَةِ Segala ta'arif yang disebut لِسِّفَاتِ Bagi segala sifat-sifat Haa Segala ta'arif yang disebut bagi sifat lagi keadaan Lepas tu Iradah, apa dia ta'rif ta Dan sikit lagi ni, apa dia ilmu Apa dia ta'rif, ta hingga sampai Kepada kalam, apa dia ta'rif ta Segala ta'rif ta Dan ta'rif ta ini Semua ni agak panggil Ta'rif ta berrasmi semua Nah, ha, supaya ni lah panggil ta'rif ta Berrasmi, bukan ta'rif ta had tak Sebab apa Li anahu Kana bahwasanya Dami rusya'an tak kena rajak lah. Tidak jemlah belakang tafsir lah. Lianna hu kerana bahawasanya sebab, sebab apa boleh kata ini ni rasmun la hadun. Ini situ. Lianna la ya'lamu kunha. Baca apa? Uumu qadda. La ya'lamu kunha zatihi wa sifatihi. Selik tafsir celah tu. Ai haqiqata zalika Itu tafsir kunha Nah, untuk dua klik La ya'lamu kunha zatihi wa sifatihi illa huwa Haa, situ fa'ay ya'lamu Haa Sebab tu boleh panggil kata ta'rif ni ta'rif rasam Betul Allah-Allah je orang panggil Kerana apa boleh panggil rasam? kea Tak panggil hak hakiki kerana nak panggil had-hakifi Itu adalah istilah dia Ya ta'rif dengan uh, jenis dan pasal supaya kita ada apa-apa Misal dalam matik tu ta'rif Insan tu apa? Insan ialah hayawanun natiqun ha, Insan dia panggil jenis natik, Apa nama? Insan ialah hayawan Hayawan dia panggil jenis Natiqun dia panggil fasal ha, Bila berapa jenis dan pasal Dia panggil ta'rif tu bilhaddi Haa Ha, kemudian dia kata di sini bukan takrif bil haddi kerana mana nak kata sifat Tuhan tu jenis ah ha, ialah apa nama tu kudrat tu jelah sifatun ah tu jenis ah ha, masalah Oh wa tu fasal pasal tu leh nak kata gitu nah ha, bila begitu kenapanya tak tak panggil takrif bil haddi hanya panggil rasam sebab apa ini panggil rasam saja Segala ta'rif sifat tu hari tu panggil rasmi Panggil rasam bukan ta'rif kerana Kerananya tidak tahu akan hakikat zatnya zat Allah La ya'lamukun hazatihi ha, Kerana bahawasanya tidak tahu akan hakikat zatnya zat Allah Wasifatihi dan hakikat segala sifatnya sifat Allah itu ha, tafsir uh, telah tu Ay haqiqata ni tafsir bagi kunha dia ha, Artinya tidak tahu Aka hakikat za'nya wa sifatihi Dan segala sifatnya Allah Ay haqiqata za'lika za'likal mazgur Mina za'wa sifat Tidak dapat tahu Illa huwa malaka ulehnya ha, Malaka ia je Allah ta'ala je yang tahu Pas ha, apa siapa, siapa yang boleh tahu Tidak Ha, bila tak boleh tahu hakikat bagaimana nak tarik, ha, nak tarik bil hadi, hmm, terus dia supaya ha, insan kita tahu insan tak apa insan? Ialah lah hayawan, ha, terus dia hayawan nanti ha, ha, pun hamaku mau maji jenih, itu agak panggil tarik bil hadi. Adapun hakikat za Allah tak dapat tahu. Hakikat sifat Allah tak dapat tahu Bila tak dapat tahu, tak boleh nak kata Kudrak tu ialah sifatun, sifat tu ialah jenis ha, Tak boleh ya Sebab ha, dia kata buka ta'rif Ta bilhadi ni Dia panggil rasam sahaja ha, Bahasa kita juga panggil peta arah-arah Peta arah-arah Nak berbeza gitu ya Kudrak ha, ialah satu sifat ha, yang sedia Yang adanya di Allah. Yang dengan dia lah boleh mengada dan meniadakan Mungkin aa, boleh mengada dengan dia dengan kudrak Satu manakala iradak aa, Sifat yang sedia adanya aa, Yang adanya di zat Allah Ta'ala Dengan dia lah menentukan ha, Yalah-yalah gitu ya Beza situ aa, Dengan iradak menentu Dengan ya, dengan kudrak tu mengada Dengan ilmu tu meliputi nyata semua perkara Beza-beza gitu ya Ha, baik, itu dia panggil tarikh berasmi. Kemudian wafiqaulina ini nak syarah tarikh ni, wafiqaulina dan ada pada kata kami dan pada kata kami fit tarikh tadi. Wafiqaulina dan pada kata kami fit tarikh fit tarikh il -qudrah. pada tarikh qadrat taniyah. Kami kata ya taat da biha ijadu kulli <mumkini wa> <'damuhu> ha, betul tu tu kami kata pun boleh mengada dengan dia ah ha, penama bulat dapat dengan dia mengada tiap-tiap mungkin dan meniadanya ha, pada kata kami situ tu isharatun <tabihai> ah itu mukaddam akat fil qulina Isyarak Ila ta'alluqihas suluhiyil qadim Itu isyarat kepada ta'alluqnya Ta'alluq kudra yang suluhiyil qadim Haa Waiuqalu lahu Dari katakan baginya bagi ta'alluq as suluhiyil qadim dipanggil juga As-salahiyil qadimu Haa Ini halis kelima Saat so, ini suluhi Salaha yasluhu suluhan satu masda wa ha, satu masda ah ha, boleh kata salahi qadim ha ni jarak kita guna ha, kita dah makrus sangat di lidahnya suluh tak luk ta Suluhi luk qadim banyak nak guna hak tu ha, dia kata dikatakan juga salahiul qadim ah ha, jarang eh. pun ni tak luk salahi qadim ni biasa paling kita tak biasa kata Ah dikatakan juga as-solahiyul qadim. Nah lu suluhi qadim. Apo makna apo makna suluhi qadim? Ah ya huraikan semula. Wa huwa yani wa ma'naha. Ma makna as-soluhi qadim makna ngana? Maknanya salahiyatuha. Ah ha, zat masih dahulu. Salahiyatuha. Patunya kudrah. Ni sedak majak Patutnya kudrak fil azali pada dia kalah. Baik kita panggil suluhi qadim. Patutnya kudrak fil azali pada sedia. Salahiyah lil ijat patut bagi mengadah wal i'adami dan meniadah. Mengadah dan meniadah. Fima la yazan. Ha, fima la ni tak alup pada wal i'adami. Ha, patuk tu fil azal patuk sedia kalah Patuk mengada dan meniada pada senantiasa Ini ha, nah. ha, makna kata Semua makhluk, semua mungkin Nah, Dia panggil kata ha, Patuk padan bagi Allah sedia kalah ha, Patuk tu sedia kalah ha, Patuk padan bagi mengadu Atau meniadu Sabit tu Kalau Kita tanya apa-apa Mungkin kita tak tahu ha, Okey apa Apa Apa Berlaku esok oh, Boleh jadi berlaku ha, dia Boleh jadi berlaku Tu mana ia tak Boleh jadi berlaku Tu kata patuk Padan ha, Patuk padan Bagi kudrak Patuk tu bila Sedia kalah Atau suluhi kudin Patuk pun Patuk bagi mengadu Dan meniadu Ha buke kenaka mengada meniada patut bagi mengada tu panggil ta'luk suluhi ah tu patut bagi semua mungkin patut bagi mengada patut bagi meniada ah tu orang panggil suluhi qadim mengada dan meniada pima la yazal pada asinantiasa pada barang senantiasa ah tu orang panggil ta'luk suluhi qadim Watata'allaku bi'adamina Dan bertakluk ia kudrak Bi'adamina dengan tiada kita Dengan ketiadaan kita Fima la yazal Qabla wujudina Aa, Dan bertakluk ia kudrak Dengan takda kita Fima la yazal pada senantiasa tapi qabla wujudina sebelum daripada ada kita tak wa bistimraril wujudi ba'dal 'alami ba'dal 'adami atah pada bi'adamina wa tata'allaqu bistimraril wujud dan betakluk ia qudrat dengan berpanjangan ada kemudian daripada tak ada Ha bistimraril wujudi ba'dal alam. Adanya ha, berpanjangnya ada, ada kami pada tak ada ni seperti tak ada sekarang. Ini panggil al wujub ba'dal adam ni kita ni. Lah ni bersifat dengan wujud, sifat dengan ada. Ada kita ni dulunya tak ada. Ha mana ada kami pada tak ada panggil. Ha maka berpanjangnya boleh jadi kita nak panjang ada gini sokmo tu. Ha, dia panggil bertakluk kudrat dengan berpanjangnya ada kami pada tak ada. Dua yang tiga pula wabistimraril adam. Ah ha, pada bi adamina pula. Dan bertakluk ia qudrat dengan berpanjangan tak ada ba' dalam wujud. Ha ni sebagaimana hok ha, totok kita, saudara kita sudah mati meninggal dah ni. Ha, dia panggil al adam ba' dalam wujud. Orang okay, hok ha, sudah mati, hok ha, binasa jihad ni, dia panggil al adam ba' dalam wujud. Ala ni dalam hok tak ada lah, dia boleh jadi nak tak ada somo. Ha tu. Ha dia kata tiga-tiga ni bertakluk kudrat dengan tak ada kita belum ada. Ha dia panggil dia adamina pimalayazal yang kedua ada ha, setelah kita ni ada ha, bertakluk dengan berpanjangan yang ada kami bertada. Yang ketiga setelah tak ada mati gitu. Ha dia panggil berpanjangan tak ada kepada ada. Ha tu dia panggil apa tu? Tata'allaku ta'alluqa Qabdatin Mereka umtelak ha, Bertakluk sebagai ta'luk Qabdoh ha, Apa asal Qabdoh? Ha, qabdoh ni asal orangnya Qabdoh mana genggam Mana semua mungkin dalam genggaman Allah ha, Dia panggil itu Semua mungkin dalam genggaman Allah Bila dalam genggaman Allah Allah nak mengada Selepas pada tak takda Ha, boleh bagi dia ha, Dia nak mengekal di atas ha, Tak ada pun ha, ikut dia Itu oh, lah. ha, orang panggil di dalam Qabdah Allah Ta'ala Dia panggil ta'aluk qabdah tu ha, Dalam gengamen Supaya kita nak buat misal lah mana? Ha, Supaya kita kata seorang tu ha, Dia serah ha, Serah per dia tu ha, Mutuh ke kita ha, Kalau nak jual pun ikut lah ha, Kalau tak sejual pun ikut situlah serah Ha, untuk kawan ni serah kedai mahu Kalau ada kawan-kawan nak nampak kau nak jual ha, Jual lah Kalau pasal tu sejual apa Ikut lah air ha, serah Maka boleh kita panggil kata Mutu dia nun dalam genggaman kita Dan boleh dikatakan juga ada tak ada tangan kita tu ha, Mutu dia tu Ketika nak, nak bubur Nak main sama kita Mutu dia tak tangan kita dah Dia tak ada tangan kita dah, ha, tangan kita dah. Ha, Ataupun dengan kata lain dalam genggaman kita Bermakna dia nak hamu tu, nak kacap kia hamu tu Kena main hubungan kita lah Sebab mutu tu dalam gengaman kita Mutu tu dalam tangan kita Itu panggil qabdah padalah orang Haa, Nah, hanifah sepatu semua alam semua mungkin ni dipanggil di dalam genggaman Allah Haa, dalam genggaman Allah Haa, yang belum ada dalam genggaman Allah Dengan mana kalau Allah Ta'ala nak mengada Dia mengada, kalau nak mengekat atas tak ada Haa, tak ada Ha, setelah ada macam kita ni Ada dah ni Dalam gengaman Allah juga Kalau Allah tak nak mengekal di atas ada Begini tak mati ha, Dia mengekal kan ha, Dia nak meniada pula ha, Dia meniada kan Dia panggil dalam genggaman dia yang keluar Asal ha, lagi hak mati dah ha, Hak mati dah dalam genggaman Allah juga Dengan mana Kalau Ta Allah tak mengekal juga di atas ha, Tak ada tak baki ha, Boleh Kalau dia nak baki pula ha, Boleh Dalam genggaman dia Itu dia panggil qabbah Ha, nah, tiga nah 34 wa tata'allaqu dan bertakluk ia qudrah bi'adamina ha, bertakluk dengan tiada kita fima la yazal pada sentiasa qabla wujudina sebelum ada kita hari dia panggil satu satu qabdh ha, masalah sekarang kita ada dah ha, wa bi'stimraril wujudi ba'dal adami ha, qabdh yang kedua iaitu bertakluk ia dengan berpanjangan yang ada kamu daripada tak ada ni qabda yang kedua ha, bila bila saudara kita hak tak ada dah ha, ni panggil dengan maya ketiga wa bistimraril adami dan dengan berpanjangan yang tak ada kamu daripada ada ha, nah nah semua tu orang panggil apa <tuh> ta'allaqu ta'alluq qabdatin bi hadhihi ha, bertakluk sebagai takluk qabdah pada tiga ini Ah ha, tiga ini ada ya, mina bima yazal qabla wujudina Yang kedua istimraril wujud ba'dal adam Yang ketiga istimraril adam ba'dal wujud ah ha, tiga ni panggil qabdh dengan makna gano tu bima'na ha, ta'alluq mazhu khabar tadah mazhu ah ta'alluq qabdh dengan makna gano ah ha, begini bima'na Ha, bima'na ni boleh taswid ataupun tafsir ditafsirkannya ditaswiikan ta'luk ta qabdhah ini dengan makna bima'na annal mumkinah dengan makna bahawa semua mungkin lah. ha boleh pakai alalali ha apa dia li istigraq Bahwasai semua mungkin adalah ia fi qabdatil kudrati di dalam gengaman kuasa Allah. Ha, ini isnak dia sebenarnya dalam gengaman dalam gengaman Allah. Ha, maka isnak pada didapak pada kuasa di dalam gengaman kuasa Allah. Tak kala semua semua mungkin tu dalam dalam dalam gengaman Allah, fa insha Allah. Maka jika kehendaki Allah. Yani akan ibuqa'ahu. Kedih mahu'u mari. Ada pun abuqa tu jawab. Ey. Kita ambil masdar dia buat mahu'u sya'ah. Fa insya'allahu. Yani ibuqa'ahu. Maka jika kehanak Allah. Akan mengekarnya mungkin. Ha, ala adamihi mengekarnya atas hati adanya. Jawabnya. Abuqa'ahu. Nas yang mengekal ya Allah akannya akan akim mungkin ala adamihi ah ha, muga kita dulu tak ada kalau dia kehandak nak mengekal di atas ha tak ada yang mengekal ha, ha tu, panggil tu satu qabdah Yang kedua au ala wujudihi atawu atas adanya akan ha, dia kehandak nak mengekal di atas ada saja ha, mengekal ah kan? ha, sebaliknya wa in syaa ah. Dan jika kehendak ia Allah Kehendak akan apa? Ia ni akan ijadahu Au iadamahu Maknanya itu Jika kehendak ia Allah Akan mengada atau meniada Jawab dia Au jadahu Nasa mengada ia akannya ha, Akan mungkin Au iadamahu Atau meniadakannya Akan mungkin ha, Mungkin dah lagi dengan media Ah ha, siapa saat ni lah ha, adalah dengan dia. Dia nak mengada, kali dia kanak nak mengada, dia mengadakan. Tak dia kanak nak mengekal di atas hak dia ha dia mengekalkan. Mmm tu moga adalah dengan media ha, kemudian dia mengada. Ha setelah ada dah, dia kalau dia kanak nak mengekal atas hak dia mengekalkan. Aka ha, dia kanak nak meniadakan pula, dia, ha, dia, dia meniadakan. Seperti mana hak sudah mati meninggal gitu. Ha, Kamar dia hak mati singa tu Tak ada dah sekarang Kalau dia nak nak mengekal Tak ada begitu Dengan tak bakit dah ha, Dia mengekalkan. kan ha, Kalau dia nak nak membakit pula ha, Dia membakit kan ha, Itu hurai qabdah dia panggil Putul tilik daripada janji Kalau tilik pada janji Tak ada kira lah qabdah ni Mana janji Ha dia janji kata kita semua ni summa innakum ba'dzaalika lamayitu. Dia kata kemudian bahawa kamu semua ini akan mati. Ha ya janji kata mesti mati kalau gitu. Hak kira kata kalau dia kanak-kanak mengekalkan mengeka, kanak tu kira saja ya tilik pada Kaabah. Bila tilik pada hak dia janji kamu semua akan mati mesti Ha, tilik mati, tilik ke janji Mesti kita ni mati Tidak ada, ah Tak mati pun boleh jadi Kalau tu tilik ke kau Tilik pada kita ni dalam gengaman Allah Ikut dia Alah yang nak mati Mati dia tak mati pun Ikut dia Hati tilik situ Ada Adapabila tilik ke janji dia Kamu semua akan mati ha, Mesti mesti. Dia panggil aridi ha, Dia panggil aridi Wajib aridi Dia panggil mati ni Ha kalau dia pula lepas pada mati hak tilik ke kubur kata nah kan? kalau dia ke hendak di atas ha, tak ada ha yang mengekalkan tak bakik dah kalau dia ke nak, nak bakik pula dia bakikkan itu tilik kubur juga kalau tilik hak dia janji ha, hujung ayat sat ni kata tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun kemudian bahawa kamu semua akan dibangkit pada hari kiamat ah ha, mesti pula dah Ha, ha kata sat ni kalau dia khanak nak mengek atas tadi ha mengekat kalau dia khanak nak bakik dia bakik tilik ke kau bzah semua ada lagi dengan dia ikut dia nak bakik pun dia tak bakik ikut dialah ha tapi dia janji kata kita semua akan kena bakik di hari akhirat ha banyak ayat-ayat ada kecek belah tu kumailaihi turjaun kemudian kamu semua dikembalikan kepada Allah ha tu kamarian kamu semua akan dibangkit pada hari kiamat Itu ha, semua ayat-ayat ya Allah sendiri menjanji Allah sendiri janji kata kita akan dibangkit dia ya, janji kata dia akan bangkit kita ha, kalau gitu hok duk kata kalau dia kana ko mengekal atas ha tak dak tak, tak bangkit ha dia mengekalkan itu tilik kepada qabdh makna kita dah lagi genggam dia ikut dia tapi tilik pada dia janji Mesti kita ni kena bangkit ha, Tak dapat tidak hmm. <coughs> Habis Oleh ha, yang demikian, Bila kita mengaji Dalam bak ni ha, Mana? Dalam bak kudrak sikit lagi Iradak ilmu semua ni di sinilah kita yang mu'min Dia ya, kena patuh ni Kita kena patuh kepada Tuhan ha, Inilah kita nak Kita oleh ni Ni may wajib atas kita kena redha dengan qadha ha, Sebab kita dalam gengeng -gen media Itu satu tilik Pas tilik pula dahnya ha, Dia tu mesti ha, Mesti dia dia kanak sesuatu Mesti dia pelakukan Wakanama, wakana, ha, Apa dia tu? Ha, banyak Ayat ha, Allah Ta'ala kata ha, Iza qadha amran Wa iza qadha amran innama ma yaqulu lahu qu bayaku ha dia kata apabila dia menentukan sesuatu perkara maka masa mengikut bagaimana dia menentukan maka dia perman jadilah maka jadi berlakulah maka berlaku ini kinayah ha, apa dia sedang kata tamthiliyah bagi kata bila Allah Taala mengada maka benda selalu ada bila menjadi selalu jadi dengan tidak abang lama sekali lagi seolah-olah serupa kata jadilah maka jadi ha itulah nak ayat kata kita ni tak alah lagi ha, bila tu hendak kau ana berlaku lah ha, mau tak mau pun ha sebab tu diwajib Atas kita redha ada klik dia situlah ha klik dia hati kita ha hmm, hati kita Ani ha, hak kita kena pegang pelah ni. Ani ha, yang ha, tiko dia panggil pegangnya kita yang mungkin di situ. Kita pegang adanya Allah Esanya dan kuasanya. Ah ha, bila kuasa ikut dia dia nak buat apa? Wahyu Ala kuli Shayin Qadir. Ah kita tak mengaku semua. So dan ialah Allah atas semua kaudiat yang kuasa. Yang kuasa. Ah ha, majid di sini kata tengok dan ada menyadu dengan kuatrah. Ha, dia nak mengadu. Ha, dia nak meniada ha, dengan kudrat. Ha dan semua mungkin dalam genggaman dia. Kuat dialah. Ha dia nak pelaku apa? Ha tu dia. Habis hadikat kita mengaji dalam medan ni kita kenal Allah kuasa dan kenallah kita ni lemah. Ha tu dia siapa kenal diri kenal Allah. Kenal dirinya lemah. Ha kenallah Allah kuasa. Ha tu dia kenallah Allah tu kuasa. Pakala tak kenal juga. Habis itu dalam Lel, lel Saur kata. Apa, apa dia? bila kita ni tak kenal sangat. Allah beri rasakan. Allah beri rasakan dengan bagai-bagai uji. Ha, Sumpah dalam hadis tadi mengajikan terhadap. Apabila Allah kasih kepada seorang hambanya. Allah membalokkan dengan bagai-bagai balok. Ha, kita tu berasa susah lah. Tapi dah masuk lebat tu. Haya kasih. Haya kasih. Ha, tengok semalam tu jumpa hadis ni. Nah? Hmm, hingga siapanya bala nyuji ha, Mati dengan keadaan Tidak ada sewaktu kesalahan pun ha, Kita hapus itu ha, Ini orang mu'min Berjadi ha, hati hidup gitu. Baru orang panggil orang hidup hakiki Zohir kita hidup badan Zohir badan kita hidup ha, Roh hati kita Fikiran kita akal kita pun Dia ha, panggil hidup juga kalau tidak, badan dia hidup Tapi akanlah mati Sahabat tu tak panggil pada orang kufur tu orang mati Itu hmm, dia Sahabat tu tak orang mati Inna kala tusmi'ul mautak Bapak seorang kau Muhammad Akau tak boleh menghidup ke orang yang mati Ia ni orang mati mata hati Buta mata hati Saya ada wayak gapa Wayak sah bohong Yang kata Oi eh, royak gapo bohong ya tu. Mu cakap bohong saja mengaruk. Hanya kata tu orang mati hati. Oi royak kok hati mati. Sedo yak apo tak tayah. Ha kita ras hati hidup royak akhirat ya. Nah ha, walha tak biasa dak tengok kita kitanya dengan mata kepala. Nah ha, kita percaya sebab kita percaya Allah tu kita percaya. Segala rasulnya kita percaya. Segala kitabnya kita percaya ya panggil hati hidup ikut royak akhirat kita terima be dan kita ha, tengok beza sakal eh? hmm, dia. Hmm, ha, jadi tu juga Tuhan kata, "Afamankana ha, mu'minan kamankana fasiqun?" Ah, dalam surah Sajdah tanya. Maka adakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik orang kupuk sama kedua-dua tu? Ah, la yastawun. Tak sama, tak sama. Ah, ha, itu. Lepas tu Umar Ibnu Tafsir dah dia ainilah ah, kita mengaji dalam bab ah penamoni ah qudrah dia qudrah ah, satu sifat azaliyah yang sedia adanya di zat Allah yang boleh dengan dia mengadakan tiap mungkin dan meniada atas muafakat irada ah, atas muafakat irada hmm, dengan mana Allah tidak buat baru dia tidak kena dan dia dia apa dia dia buat barah dia kandak ah ha, dia dia kandak begitu dia buat ah ha, tu bagaimana barah dia kandak abi is wa tata'allaqu bi ijadina bil fa'li nah jadi